Música i companyia, això és el que tenim ara mateix a partir d'aquests moments, però música de fons perquè els protagonistes sou tots vosaltres els que participeu cada setmana a Esports al Punt de Ràdio per Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí des d'aquest punt i durant uns quants minuts, que mai són el mateix, el programa és de mitja hora, però ja sabeu que pot durar mitja hora tres quarts o una hora, depèn de la feinada que tinguem avui els di que es durarà una mica més de mitja hora. Ens arriba aquest espai a dos quarts de dues al migdia, si fa no fa després de l'informatiu migdia i en repetició a quarts de vuit del vespre també després de l'informatiu vespre. També el podeu trobar setmana rere setmana al nostre plana web www.radiopelafrugit.cat i a les xarxes socials, en especial a la plana web, eh, a la plana Facebook d'aquest programa Esports, al punt de Ràdio Pela Frugit. de Rafael Cordé. que us sembla? Doncs anem començant ja amb el nostre programa i us portem a terme la informació que ens arriba ara mateix per aquest cap de setmana. So Doncs sí, ens arriba la informació ara d'aquest cap de setmana però prou interessant, informació de diversos esports a casa nostra que ens aproximaran al el... que tenim, perquè tampoc podem demanar tothom que estigui sempre pendent de nosaltres. De moment, comencem amb la informació d'hoquei sobre patins, i és que aquest en diumenge, els dos co de l'Hockey Lliga s'enfronten a A Corunya. Viatge al Hockey Club a Palafrugell fins a per disputar el tercer partit d'aquesta temporada, després de les victòries dos o tres a la pista del Vic 3 a 1 a casa davant del Lloret, arriba aquest tercer partit i contra un dels equips més lleurejats en la història de l'hoquei espanyol el Liceo de la Coruña un partit sens uta difícil un premi, amb un club que com diuen a les xarxes i també ho diu la premsa gallega té un somriure d'orella a orella i aquest és l'hoquei per a la frugida amb la mà Xavier García Balda i d'un extraordinari i Fernan García, La Vista, autor de cinc dels sis gols de l'equip blanqui negre, i també s'ha Sadi, d'un excepcional porter, que ho està parant tot amb aquest començament de temporada. A veure què ens explica en Xevi Garcia en el moment de començar doncs, el nostre programa, i a veure què ens diu d'aquest partit, d'aquest desplaçament cap a les terres galleges. Xavi Garcia. Bé, doncs sí, aquest fi de setmana ens toca fer el viatge de, de la categoria, ens toca anar a Galícia, a la Corunya a jugar contra l'IC el diumenge a les 12. I, bueno, eh, anem allà doncs, amb ganes de competir, amb ganes de seguir disfrutant d'aquest bon inici de temporada. Portem sis punts, ells també, i veurem a veure amb quina situació ens trobem després del partit. No? Amb un equip com, com ell, doncs, doncs, el tu o tu veurem a, amb quina posició ens quedem i, i quan, quan ens falta per, per, per anar assolint conceptes durant, durant la temporada. Los perolos Don Chevi Garcia que tindrem dilluns lògicament per parlar d'aquest encontre d'aquest desplaçament de terres llegues aquest extraordinari encontre del cap de setmana, un partit a disfrutar-lo, o sí, sigui, quin sigui el resultat, aquest el Liceu, eh, club OK per la Fragil, el corredor Mató, doncs amb aquest desplaçament. tercera jornada de lliga a la OK Liga precisament. I perdem ara eh, en segon punt del nostre programa de tennis Taula. taula, Miquel Alvares ens informa dels dos partits que hi hauran aquest cap de setmana pel que fa referència als equips de casa nostra del Tennis Taula Palafrugell. Bon dia, a continuació comento com es presenta la jornada dels equips seniors del Club Tennis de Taula Palafrugell. En primer lloc, l'equip de la lliga preferent juga a casa amb el Club Tennis de Taula Tramuntana de Figueres, un dels arribats durs de la categoria, amb un resultat, amb una previsió bastant imprevisible, doncs eh, són dos equips força igualats, Uh, se'ns va difícil preveure què pot passar la veritat és que uh, el partit es preveu molt i molt dur, ja veurem com va uh, respecte al tema de l'equip de primera també juguen a casa amb el filial del club de Nistau Tramuntana també en aquest cas és imprevisible perquè desconeixem amb quina partida de jugadors vindrà l'equip rival a principis de temporada hi ha hagut molts de canvis i no coneixem tots els moviments que han hagut, per tant no podem <laughs> especular amb el resultat que es pot produir. Hauríem d'esperar dilluns a veure què és el que ha passat. Gràcies i fins ara. Doncs aquestes eren les paraules del bon amic i company Miquel Álvarez, que ens informava sobre el tenis taula per la Frugilla. És el moment de parlar de futbol i ho farem parlant ara mateix durant una estona amb el nostre comentarista d'aquestes lligues de la Tercera Catalana però també amb bona aproximació a les altres categories i al futbol de la comarca. És en Jordi Freixas que d'aquí uns moments estaran nosaltres. Peixos Gala Paqueta, amb un ras. Servei de fleca i peixateria tant al matí com a la tarda. El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 Així seguim nosaltres a través de la nostra sintonia i el que anem a fer ara mateixa és donar un cop d'ull al món del futbol, però avui contem amb un protagonista que ja ens acompanyava la temporada passada tant tant a través de la nostra sintonia i ell ens feia cinc cèntims sobre com estan aquests diferents grups de la, sobretot de la tercera catalana tot i que sempre dono una pinzellada amb algun dels altres grups de casa nostra Jordi Freixas, bon dia, benvingut què tal, Rosal? tarda. Molt benvingut i gràcies per estar amb nosaltres una vegada més. Uh, hem trigat quatre jornades a poder parlar, bé, aquestes quatre o cinc primeres jornades, però ja les coses comencen a ser una mica clarificadores. És massa aviat per parlar, òbviament, de qui són els favorits, quins no, però de moment que et sembla el començament de la temporada, òbviament comencem amb els equips de casa nostra, tant de Palafrugill com de Saolera. Endavant, Jordi, tu mateix. Doncs que el que es preveia no? que aquest Tordera sembla que és un equip molt i molt sòlid i molt fort ha mantingut l'equip el... de la temporada passada ha reforçat els jugadors del Lloret de primera catalana i del Farners i sembla que a priori serà un dels que estarà aquí al cap banda, no? I després tenim el Pala Forgell, que llàstima aquest dia l'empat, però que està ja en 7 punts està aquí en tercera posició i que les sensacions, poca que diuen i els han vist jugar, diu que són molt bones i potser la Soledad està buscant un mica ser més regular, no? La primera jornada, aquest 0-5 amb el Farners, aquest dia va empatar amb Barbúcies, va guanyar Calguiló, Cal Cal mm -hmm. a veure si, si aquesta Soledad es posa ja més regular i comença a, poder, a, a pujar a posicions, no? Dos eh, mons ben diferents, òbviament el del Palafrugell i el de la sí. Saoleda i resultats absolutament diferents, però també partits molt diferents i dinàmiques diferents. Està prenent eh, de la mà d'un entrador prou jove eh, el, el Palafrugell, un entrador del que no se sol veure a no? 22 anys i al capdavant d'un equip, encara que sigui de tercera catalana. Mm, efectivament, no, no és fàcil de trobar el cas que s'està visquent aquí Palafrugell, però almenys personalment conec en Raúl Coloma i és una persona que, que està molt i molt capacitada per estar allà on A més, el vestuari i sembla que està molt content amb ell... Ja l'any passat ja estava de segon de en Jaume Paretes i n'estic convençut que ho tirarà endavant i en Betsy. Ha de veure com ha eh, tots aquests caps del Palafragil. El programa de la Soledad és diferent, el programa de les sancions que tindrà aquest cap de setmana, perquè va tenir diverses expulsions amb sí. el darrer partit, però a més a més d'un de, de, del, dels temes que ja l'any passat també hem parlat amb Lloret i altres equips, que és el de fet de no poder disposar pràcticament fins a l'octubre de la majoria dels jugadors de l'equip. Sí, en categories molt, molt d'aquí de la costa ens passa a tots, eh? i a algú que tia també em comentava que hi havia moltes baixes, la salada passa el mateix, realment són, són complicats els inicis amb aquests equips, no? però aquest dia clar, va tenir tres expulsions, dues, pel que m'explicava, varen ser ben bé falta de concentració, una llàstima, i, i en tres jugadors menys van aconseguir empatar el partit amb mm. l'Arbúrcies. Vull dir que també té mèrit, ja. Eh? també és una de les sorpreses d'aquest començament de la, de la temporada amb aquest grup eh, mm. 16, perquè està... Bé, doncs, eh, el que damunt té un partit menys que el Palafrugell, si el guanyés es podria posar segon en solitari. Sí. Jo el vaig anar veure, el debut de a, a casa seu, i vaig estar present, i la sensació és que és un equip que, que ha començat molt fort però que crec que, per la plantilla que vaig veure, crec que no serà pas dels equips que estigui al cap Evidentment, comences guanyant, aquelles, eh, agafes confiança, agafes més moral eh, i està, està fent un molt bon començament de temporada però crec que aquí dalt, aquest Pagafrugell, Tordera, Aro, Vidrearenca, me n'han parlat molt bé, jo crec que són aquells que poden estar aquí al capdavant, que eh? l'aguidor... Que o... uh -huh. l'aguidor que va perdre casa contra la Saoleda, precisament, són sí. aquests sí. resultats sí. que teníem sí. aquesta jornada l'últim present que, que han perdut. Sí. Uh, equips de casa, a part de Pagafrugell i Saoleda, que ja has fet una mica el teu diagnòstic per veure-ho, uh, l'Aro, que ha prescindit o va prescindir d'en Pibé, no? com a entrenador... Sí, sí. Va ser, faltaven crec que eren set o vuit jornades abans d'arribar al final i s'es va fer una posta per, un, per un entrenador de casa. Les sensacions és que hi ha un, un molt bon equip. Esperem que també estiguim aquests 4 o 5 primers. Plantilla n'hi ha i ja sabem que això és molt llarg, que dependrà de lesions, sancions, vacances... De d'estats de forma, de moltes coses, però crec que aquesta era per plantilla també podria estar aquí al capdavant. De moment superats els dos partits de casa bé, falta mm. també donar una mica de confiança en els partits de fora. Sí, però també és el que et deia, aquest dia al camp de, de l'Arbúcio es varen sortir en dos o tres juvenils de, inicialment i a Tordera diu que es va fer un gran un gran partit, es va perdre un a zero en moltes ocasions de gol i jo, pel veig, s'està recuperant gent i jo crec que, que en certa manera, comencem en aquests moments, no? Una mica com el que porta fet el, el Calonjo, també, l'altre equip de, de casa, podríem dir, amb aquesta sí. categoria, que també porta dos partits guanyats i dos partits eh, perduts. Exactament, vull dir, aquest Calonjo, que també m'han pagat molt bé, però que, que ens costa, ens costa començar i jo crec que és el que deies tu, que ara, a octubre, és quan ja tothom recupera tota la gent i comences a veure realment el potencial dels equips no? doncs a veure com és perquè hi han diversos equips que li falten partits per jugar, el Sant Pol té dos partits aplaçats eh, el Lloret sí. també que està darrere aquest equip sí. bé que l'any passat va estar diverses jornades a l'últim i després es va despertar precisament contra el Palafrugell sí. amb Exacte. el partit de l'anterior la, temporada, a veure com reaccionen doncs. en parlem d'aquí unes jornades per saber com, com van les sí. coses, en l'altre grup eh. que era el grup 15 eh, doncs tenim dos equips de, del nostre empordanet eh, que estan al cap davant de banda la classificació, un amb un partit menys que és el Torruella, que de moment ho ha guanyat tot. Sí, sí, sí, sí Manté el bloc de l'any passat eh, i sembla ser que a priori són dels que estarà al capdavant, aquesta Bisbal, que també està i el vegon comentar en aquest dia que estaven també amb moltes baixes i que estan eh, havent de fer jugar juvenils tot això que dia va tirar el partit endavant i crec, per la plantilla que heu begut que també pot aconseguir, com l'any passat eh, que va fer una temporada molt molt bona està aquí al capdavant, no? A veure què puc treure d'aquest equip en Damià, seguir una altra vegada més al capdavant d'aquest sí. conjunt, llàstima aquesta derrota sí. contundent 6 a 1 que va patir en la tercera jornada uh, també varen parlar l'altre dia amb David Martínez també l'entrenador sí. del Pals Atlètic que, sí. que, que també sí. es queixa, precisament el 6 a 1 va ser també un resultat que van aconseguir ells en la segona jornada però porta també dos i dos dos partits guanyats dos partits sí. perduts, però eh, també es queixa una mica d'això, no? de, de la falta de jugadors Sí, és, és habitual són jocs, treballs d'estiu que fins que no arribes aquell 30 de setembre costa a nivell d'entrenament de que... però a partir d'octubre bueno, tot això, a partir d'aquest dia el Pals va guanyar 2-1 o el Sant Pere Pescador està aquí al mig de la classificació i tinguem doncs, faltant tants defectius, realment també han començat molt bé. Mm -hmm. L'altre equip de casa que tenim i que patirà segurament és el Verges, que pujava aquesta temporada, tot i que els dos eh, han jugat tres partits, han patat un a la primera jornada, i després n'ha perdut dos més a fora, però per la mínima. No sé si això és símptoma de que igual les coses eh, no reflexen el que realment té, té potencial aquest equip és la sensació que dóna i a més anar a perdre por vol tots els que hem anat a por vol, és un dels camps complicats complicats de la, de la categoria d'aquest club 15 no? esperem que es agafagi una mica bueno, ha fet 5 gols em porta 7 encaixats esperem una mica més per veure una mica què serà aquest Verces, no? A veure si es pot uh, mantenir una mica com van fer la Saoleda i el sí, Pals i precisament sí. amb el seu moment, doncs, pujant d'aquesta categoria que, mm. que costa molt. El, el salt sí. sembla que no ho ha de ser tan però és entre la quarta catalana i la, la tercera. Ha estat una mica el repàs que hem fet amb aquestes dues categories però suposo que hi ha més coses que tu m'ho vas explicar, No. No, home, bàsicament veiem aquest palamós de primera catalana, que també ha guanyat 4 de 4, que el tenim aquí al costat i que està el català empatat amb el, amb el Girona B. A primera o catalana està el... està el palamós. Prim... Eh, de... sí. Recordem que el, el que va fer una temporada esplèndida, mm, un ens ho no comentant de tant tant, va ser en l'escala. Exacte, i també és el seu debut a de primera catalana, aquest any en l'escala, està aquí al mig, amb 6 punts, i pel que diuen els companys i coneguts de l'escala, que tenen una plantilla molt, molt correcta per estar més endavant, vull dir que estan, de, estan a l'inici, aquest dia diu que, que no havien de perdre el partit, al final, doncs mira, eh, es va catgirar davant del Sabadell, van perdonadors, dos, però realment diu que tenen una plantilla molt maca i per disfrutar aquest any dins aquesta categoria. Aquest Sabadell no és pas el Sabadell que havia militat a primera, no? No, és el Sabadell Nord, que és un altre equip, perquè em penso que el Sabadell està a segona B aquesta temporada. Segona B. Esquerra, per un moment he pensat, ostres, quins històrics que tenim amb aquesta categoria. Però tu i jo ja una mica... El Sabadell ha estat a primera divisió, eh? Exacte, fa molts anys, sí. Exactament, molts anys enrere, bueno, està allà a segona B com molts equips que són històrics, i mira, el Palafosell mateix, quan d'any ha ja estat a tercera divisió, mm. i estem pagant de tercera catalana en aquest moment, no? Home, en aquesta categoria ja hi veig noms com el Júpiter, per exemple, i veig el, el Lloret, que també havia estat amunt amb el seu moment, el Manlleu, equips doncs, que exacte, han estat potents amb el seu moment, i sobretot el Palamós, o sigui, que contents exacte, també del, del seu inici, perquè sí. no, no es mereixia, bueno, no sé si es mereixia, al final si baixes és que tu mereixes l'any sí. passat baixada de tercera. Sí, però per l'amor l'han vist a segona A, B i segona A, no? Vull dir que... I, i a punt de jugar la promoció en... de 100, la primera. a primera. Exactament, i estar aquí sembla que té molt bona plantilla aquest any i que obteni aquestes primeres places. Aquest Girona ve ja l'any passat per fer la promoció, entenc que que tornarà a estar aquí i esperem a veure si ha sort que aquest any es pugui retornar a tercera divisió, no? Aquest és el grup de la primera catalana, on militen aquests sí. equips també de casa nostra, també hi ha altres grups, òbviament, en el qual hi militen en diferents equips, sobretot a la segona catalana, on tenim equips com el Guíxols, que, per exemple, també està buscant una altra vegada recuperar aquelles belles sensacions que tenien eh, i pujar una mica més a tercera divisió, com estava amb el Palafrugell. Algun repàs, alguna cosa destacada d'aquestes categories fins a la quarta catalana, o de moment ho deixem bueno, aquí? Com, com ho veus? Ara, com estaves mirant això del guiixos, el busque no sembla que tornarà a estar allà. ja hi va estar l'any passat eh, fins al final, eh, i el que em sorprèn aquest pas de 1, que l'any passat va aguantar la categoria, com va fer el canvi d'entrada del tram final de la temporada, i que realment ha començat molt i molt bé, que no? de quatre partits n'ha guanyat 3 i està quin nou punts. És una mica el destacat que veig aquí a segona catalana, no? Doncs ho anirem seguint. Jordi, què més ens vols explicar? També m'agradaria felicitar en Xavi Garcia, que el seu debut a l'Hockey Plata amb el Hockey ha guanyat els dos partits. L'Hockey Lliga. Ai, perdona, l'Hockey Plata era l'any passat. Era l'any passat, no, no, el debut a l'Hockey Lliga, que a través de coneguts que ens hem saludat i que felicitar amb en Xavi i a tot el Hockey, que ha estat un gran començament de temporada, doncs amb, el, amb ell també l'anem el escoltant cada setmana, òbviament, amb el nostre programa perquè ens parli de l'hoquei okay sobre patins De moment hem fet un camp massa a nivell general amb una persona que ens sap molt del, del món del futbol. Encara estàs per, uh, per Castellar-ho tu, aquest any? Sí, Sí encara estem per aquí Encara t'aguanten? Ja era la quarta temporada, Ostres, ja van passant els anys eh? N'hi ha de pitjors que jo, eh, que t'aguantem <laughs> <ja>. uh, Jordi <laughs> Jordi Freixes, Una abraçada i moltíssimes gràcies per la col·laboració amb el programa d'avui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 publicitat, perquè ja ja tothom ja la té feta, tancada, eh, els diners ja pràcticament hi són. Què fem, doncs? Uh, què fem ara? Potser reiem de l'Onco Trail. -trail s'ha convertit a, a poc a poc i a molt temps, en un d'aquells esdeveniments que tothom espera i participi o no? És ben cert, és ben cert. A més a més, el que és que es coneix arreu, és dir, no només aquí, a les comarques de Girona, sinó que hi, ha, hi han passat fronteres, és dir, ens coneixen molt, el que és província de Barcelona, Osona, Vallès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 a la meta, el, el diumenge o el dissabte diuen, és dir, és, els veus arribar i, i arriben encara alegres, contents, feliços i acaben de fer 100 quilòmetres. No, és, és clar, dir que, que mal, mal és l'endemà, no pas el mateix eh, dia. És dir, que arriben trinxats <ríe> perquè molts arriben trinxats, no? Però, bueno, però els veus amb, amb aquella cara alegre que és, és maco. Refresquem arribar. una mica sí. Lluís, la, la memòria a la gent o a la gent que encara no n'hagi sentit a parlar de l'Oncotrail una cursa eh, per relleus de 100 quilòmetres però que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 podré participar, la donació no la tenim feta perquè ens ho l'empresa tal i em s'ha dit que no ens ho pot donar-ho fins i dic, no patiu, dic, ten tenim confiança, sabeu que vindrem avui mateix a l'Ajuntament de Palafrigent que presenta, em sembla que són 3 equips o 4 uh, diu, ostres tu, que això ens en el ple de, de res, de la setmana passada l'altra i dic, no patiu, ja sé que pagareu l'Ajuntament de Palafrigent, si no pagueu l'Ajuntament de Palafrigent malament, malament nen, no? exacte. En <ríe> tots aquests equips uh, més de 2.000 participants, no sé quants equips deu ser, deu ser això, però no, és, un, és una bestiesa que no sé si, si entra al cap d'haver-ho pensat anys enrere quan, quan es va decidir impulsar aquesta Oncotrail Nosaltres quan el vam decidir-ho impulsar dic, aquesta serà la setena edició però que vam començar a impulsar ara fa 9 anys dic, per, fins que no va fer la primera van passar dos anys dic, fins que ara vam tindre tot a punt a punt a punt no vam poder tirar endavant i quan van començar a fer bueno, el primer van ser 45 equips i no ens haguéssim pensat mai en aquell moment que arribaríem als obrus que, que estem ara estem ara pensa que són 275 equips prendran la sortida 273, perquè n'hi ha hagut dos que al final eh, no han fet equip han tingut problemes de lesions i no poden participar nosaltres se'ns hauria pogut avisar a gent que tenim en reserva, però és que no ens ha donat marge perquè eh, un ho dit fa dos dies i, clar, aleshores no pots avisar un equip. Tu pots participar però has de portar 1.000 euros, en dos dies no els aconsegueixen, no? Bé, el que deia 273 275 equips però en tenim 50 amb espera. Va, vol dir que si els haguessin agafat tots estaríem sobre 325 equips. Però suposo Impensable. que potser tampoc eh, podeu assumir-ho, no? no? no, no, no, no o si sigui, heu de fer no. marcar un tope... Ja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 és a cada equip porta el seu cotxe un o dos cotxes uh -huh. clar, vol dir que en els primers avetallaments, a Castell no hi ha problema perquè hi ha molt de pàrquing, però arribem a Llefranc i a Llefranc no n'hi ha és a dir, la gent ha d'anar espavilant a trobar el lloc per aparcar, si a dir, a agafar la, la carretera de Font del Xeco, ja apa, i amunt amunt amunt amunt i anar aparcant, i arriben a aparcar a la paraissa, o bueno, a la casa de Colònia que ara, no? Para tota la vida. Sí, bueno, sí, no? La Font del Xeco ara abans. Exacte, també és veritat. Bé, eh, doncs, però clar, però arribem a altres llocs que, que, no hi, que, que no hi cabríem. Mm. Aleshores diu, què fas dels cotxes? Aleshores els pots posar a la butxaca. I aquest any, aquest any ja eh, hem tingut, restringirem en alguns llocs, que només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 Uh, a part d'això, 2.000 participants o més, més, tots els voluntaris que, que, que rossegueu, que són moltíssims, com acabem de comentar, però que també s'han de trobar amb els llocs. Això fa que, no sé quants, de quants voluntaris estem parlant, no recordo de, de quan ens heu, van, ho van comentar l'any passat. D'uns 600. 600 voluntaris. Yes. Déu-n'hi-do, mm. molta gent. Però clar, és lògic, eh? Uh, perquè uh, hi, hi ha punts que en fan molta via, per exemple, el que és els, els primers aviallaments, 3 hores ho tenen liquidat, 3 o 4 hores ho tenen liquidat, però... Els últims avituallaments no són 3 o 4 hores, poden ser 15 hores. Clar, I tindre...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 que podem dir és una bestiesa, és, una bestiesa, és, molt, és que hem, molt que hem de defensem tant cal és, però vostè sap, sabem que no n'hi ha prou. És poc. És poc. Que hem fet això i quan vas tingut amb passols hospitals i mires les mancances que tenen, diuen, "Ojalà oh, recullim reculléssim més." I a més a més ara tenim un problema afegit, afegit, que Oncotròi l'està fent la competència Oncologia. I obi diem això. De que ens trobem de que... Eh, ja ho he, ja ho explicat, això ho van a comentar l'any passat. Eh? Em sembla que, això, sí, sí, sí. que ara en tenim un altre, del problema que l'any passat no vaig explicar-ho. dir El problema és que gràcies a les oncos, a dir, no només són co sinó a l'oncovai que es fa de 15 dies... El o l'onco-suïm, no, no? i ara bueno, hi ha, ha tres que, que anem muntant, eh, doncs eh, ens donem a conèixer molta més gent. Donant-se a conèixer molta més gent vol dir que més gent demana dels serveis de la Fundació. Ah, els ingressos que tenim són limitats. Digui, eh, no tenim ingressos extres a la fundació. és a dir les subvencions que rebem que a són les mateixes o menys. Clar, vol dir que tenim més serveis, hem tingut que contratar a més fis. Tincut que contratar a més psicòlegs. Ah, això vol dir que són diners. Perquè vol dir Lluís que hi ha més gent que s'han n'ha assabentat dels serveis que oferit. us demana I ens deman els serveis. El suport. El suport. Mm -hmm. Clar, aleshores ara ens hem trobat de què no arribàvem a cobrir el pressupost.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 un a la selva no sé quin lloc estarà completament de la selva però allà també tenim necessitats de, de psicòlegs, allà en portem un altre tot això són diners i el, i el que he dit abans, els, els ingressos que tenim són els mateixos que teníem fa 5 anys enrere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 a uh, oncotrial que estem fent, estem desvestint a la fundació per vestir-m'una bastimonatra. Ens sembla que primer té que ser a la fundació. Diu la fundació el que no poden fer els 18, no tenim prou diners per tirar endavant. Comencem a tallar serveis. Això, no que, això que això no estopi la bona feina que Ara, que s'està feint i cal buscar una solució, doncs, sí. perquè tot. Sí, tot això també m'han m'ha comentat, vaig eh, llegir-ho, doncs, que tampoc és que estigueu molt contents i amb l'administració encara menys perquè perquè, escolta, m'assembla de molt mal gust doncs, que recolliu els diners que recolliu que feu els esforços que feu, perquè després quan necessiteu una cosa vosaltres eh, ajuda a passar eh, no sé, doncs eh, pa... ja manteneu no? Sí, heu de passar sí, mica així per l'agraçador sí, sí, de dir, sí, doncs vosaltres sí, també sí. Heu, heu de pagar més veure, que els altres. A nosaltres eh, a veure, m'agrada que em facis la pregunta perquè així potser algú respirarà, no? Eh...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 no sé si és bé o és mal, jo vaig trobar una bestiesa, però bé, no és igual. Ah, davant d'això, jo, jo no he eh, trobat una bestiesa, bé, vaig a parlar amb Generalitat, que té el SEM, que, que que el SEM ens fa el servei aquest, no? He explicat això, eh, i bé, bueno, a veure, una cosa que no trobo lògica és que Oncotraim, la Fundació Oncotraim, que estigui donant, entre cometes, a la Generalitat, a vora d'un milió d'euros, amb equip hospitals, cosa que s'estalvia la Generalitat de a cobrir-ho i cara, quan nosaltres tenim una necessitat i us demanem ajuda, ens feu pagar. No és lògic això. Evidentment la persona que vaig parlar va dir tens tota la del món. Però tinc que dir corres d'ara, que, ara, que ara no sé res. I nomal contestat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 Jo, aleshores d'ara, m'he trobat el problema aquest, jo no puc dir 13.000 euros o 14.000, el que valgui, ho reparteixo, entre 2.200 i cada corredor m'ha tindrà que pagar 5 euros més. Bueno, no m'assembla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 dir gent de dins eh, la Generalitat dió, Lluís, sigues tranquil que s'ha so, solucionat però és de paraula, jo el que vull és eh, escrit fins que, no <ríe> fins que no tinguis el blat fins <ríe> que sí, sí, <ríe> no tinguis no res més uh, Lluís Comet hem parlant de, de l'Onco Trail, una activitat entreesportiva entre lúdica solidària que, que hem comentat, molta gent que hi participa siguin esportistes o senzillament que vagi caminar una mica de pressa que és el que podrien fer la, la majoria on, com ha dit al principi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 ja està aquí, el repte t'hi pot sumar de moltes maneres diferents Un t'hi pot, pot sumar participant i corregent és una manera, una altra manera fent de voluntari una altra manera fent aportacions als equips per a qui mm -hmm. hi ha moltes maneres que a través de la plana web podeu sí. saber els equips que són i donar, fer un donatiu a qualsevol dels equips o directament a l'oncotrell suposo Sí no ja, com, és com tenim creus. el dorsal zero mm -hmm. el dorsal zero no va directament a cap equip sinó que queda allà com un donatiu més mm -hmm però si podeu ajudar els equips, que sí, per alguna sí, cosa sí, són els sí. que corren sí. i fan, dos molt millor, i sobretot aquí també a Palafrugell, que tenim molts sí, equips, avui. tenim els, els equips de, de l'Ajuntament, però a part d'això n'hi ha molts altres que sí, hi, hi val, participen. Hi ha molts, eh? és dir, vas per al carrer i veus gent, gent, gent que corren quatre anys. Jo no soc de Palafrugell, però estic, tinc molta vinculació, als estius dels Pats amb la meva mm. família prové de, de Palafrugell, eh, al, aleshores el que és maco és anar, anar per al carrer, gent que no els coneixia i que ara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 Conversa que he mantingut amb l'amica Freixas, ell és el nostre especialista en el món del futbol i avui ens sembla bé fer un resum de com estan les coses després d'aquestes primeres jornades de Lliga. Qui ens n'ha de parlar, òbviament, ara mateix, és el míster del Futbol Club Palafruixell de cara al partit d'aquesta setmana, aquest desplaçament que té al quadre blanc i negre i a veure com van les coses aquest partit, perquè, sens dubte, també serà un partit Difícil eh, després de l'empat a casa de la passada jornada. Anem a veure què ens en diu l'amic Raül Coloma sobre aquest encontre, sobre aquest partit que té el Futbol Club a la Fugilla, la tercera catalana, aquesta setmana. Bé, doncs aquest cap de setmana anem al camp del quart. Se'ns presenta un nou repte que haurem d'intentar superar de la millor manera. L'objectiu no és altre que la victòria per aconseguir els tres punts que se'ns van escapar a la jornada passada i, i això ho intentarem no? després d'una bona setmana d'entrenaments en la qual jo crec que ha sigut molt i molt profitosa, en la qual hem treballat amb, amb intensitat amb ganes i il·lusió, que és la, la part més necessària per, per poder rendir, si, si més no, al cap de setmana i, i d'esperem que totes les futures jornades i, i res, eh, hem intentat treballar de la millor manera, sortirem amb, amb totes les ganes possibles per, per intentar guanyar, per disputar aquests tres punts, perquè totes les nostres flaqueses es vegin minvades i alhora potenciar les nostres virtuts. I gaudir del partit. Al final el futbol és un joc, l'hem de disfrutar i estem segurs que si surt eh, tot com volem i, i ens preparem de la millor manera doncs, tenim més possibilitats de gaudir-lo, guanyar-lo i sortir amb bones sensacions. Un partit sens dubte difícil amb el quart B, però és el que toca amb aquesta jornada d'aquesta tercera catalana. Hem parlat amb en Raül Colom, el tècnic del Futbol Club Palafrugell. És el moment de parlar de l'handbol aquí amb el nostre espai d'Esports al Punt i és que debuten dos dels equips. La setmana passada va fer el Garbí B amb aquesta setmana el Garbí B i també el Garbí femení comencen el campionat. Anem a saber què en farà el Garbí B. En parlem amb en Miquel García que s'estrena a la banqueta aquesta temporada. La setmana que ve parlarem més llarg estès amb ell. Ara escoltem la crònica que ens porta d'aquest partit, del primer partit de Lliga d'aquest cap de setmana com hem dit, de l'Envol Garbí l'equip B El senyor B del Club Envol Garbí comencem aquesta setmana anem al camp del Sant Cugat i jugarem contra el Sant Cugat C segurament ens trobarem un equip molt jove pel que sabem, per tant i tenint en compte com juguen a les categories inferiors i els equips de dalt segurament ens trobarem un equip amb moltes ganes de córrer, amb transicions atac-defensa molt ràpides amb una defensa oberta, o una 6-0 amb molt de dinamisme, que ens posarà a prova el nou model de joc que estem implementant. A nivell de l'equip, eh, hem fet una pretemporada extraordinària, molt bona, jugant quatre partits amistosos, obtenint un nivell de joc molt bo i unes sensacions molt bones contra rivals d'una categoria superior i afrontem el partit amb la màxima il·lusió, les màximes ganes de fer-ho bé i de començar a jugar bé i els resultats de poc a poc ja esperem que vagin arribar. Gràcies Miquel, veurem dilluns doncs, que ens expliques d'aquesta primera jornada i a més a més també en parlarem una mica més per saber com van les coses a l'entitat amb aquest equip amb l'equip B que comença una nova etapa també ho fa el Garbí femení ens n'informa de la primera jornada amb el desplaçament a fora en aquest cas arribes l'Edu Fontanella Aquest diumenge al matí a les deu i mitja el Club Jamol Garbí de Palafurgell de la categoria senyors femení estrenar la nova temporada 2019-2020 contra el Humble Rivers. La novetat d'aquest any, de, de la categoria senyor femení, és que aquesta primera catalana és nova, ja que els equips que la competeixen són els equips que l'any passat van quedar quarts, tercers o segons de la primera catalana, i els equips restants estan a la nova zona catalana. Pel que fa al Humble Rivers, és un equip que l'any passat eh, van guanyar a casa i a fora però que aquest any és, és un equip que, que ha, ha aconseguit noves incorporacions de, pel que fa a la categoria juvenil han pujat les juvenils en, en l'equip sènior i aquestes juvenils tenen un nivell bastant alt ja que competien a la màxima categoria femenina catalana que és Lliga Catalana vale? Llavors pel que fa al Ribes és un equip que, és un equip que té una plantilla molt llarga i que tècnicament i tàcticament uh, estan molt treballades i fan atacs molt dinàmics i amb moltes transformacions. I aquest primer partit servirà per a veure si nosaltres aquesta pretemporada l'hem treballat suficientment bé, Fal algunes setmanes per, per acabar de de, de millorar aquest, aquesta condició física que fa a la pretemporada. Xina Center, on trobarà tot el que necessita al millor preu. Xina Center, al centre comercial Costa Brava Boulevard, carretera de Palafrugell a Llufriu, zona de la fanga. Recte final del nostre informatiu, del que em pogut arreplegar per al programa d'avui i donem sempre les gràcies a tota la gent que hi col·labora després d'aquestes informacions anem a parlar de, de l'equip B de l'hoquei Club a Palafrugell que ja fa tres jornades que ha començat la seva lliga en pagarem aquesta setmana eh, que ve amb en Josep Codina que és qui està al cap davant d'aquest equip i de l'equip júnior de l'entitat de moment Ara mateix ens informa del que tenen per aquest cap de setmana és en Josep Codina doncs que s'incorpora també a la llista de la gent que ens en recolza a nosaltres amb ...amb els esports al el punt. Josep Codina. Bon dia. El partit que anirem a fer a casa de la Garriga... ...serà un partit difícil i dur, si ho plantegem... Primer, per, per la qualitat que tenen els jugadors de la Garriga, veterans, amb experiència, juguen a casa seva, i, bueno, i segon, també per les baixes eh, nostres, de, de Nil i en Marcel, que són dos dels cinc jugadors sèniors que tenim. Però bé, eh, tirarem dels de juniors, que això és el projecte de, del club, i haurem de, de competir-ho i, i a veure si en traiem alguna cosa positiva. A veure, doncs, què succeeix amb aquest equip eh, i amb aquest partit. També l'Ester Hidalgo té la informació a punt del món de la gimnàstica rítmica per aquest cap de setmana. Sempre tenen activitats i aquesta setmana no és una excepció. Bon dia, Esther. Hola, Rafael, bon dia. Doncs sí, aquest diumenge tenim una cita important perquè és el Campionat de Catalunya de base eh, classificatori pel Campionat d'Espanya que es celebra aquest any a Pamplona eh, al, al mes de novembre. Eh, presentem a la Iris Recuero i a la Paula Romero a la categoria juvenil amb l'aparell de soga, a la Mirella Camacho i Martina León a la categoria cadet amb l'aparell de cercle. La Laia Solà, la Sofí Lara i la Tatiana de Ulofeu a la categoria Alevi, amb l'aparell de Sèrcol també, i amb la corda, a la categoria Prebenjamín, a la Gisela Negra. Doncs eh, esperem que tinguin una bona actuació i que ens classifiquem pel campionat d'Espanya. És una cita important i molt difícil perquè només es classifiquen les 5 primeres gimnastes de cada categoria per anar al Campionat d'Espanya. I, clar, és difícil doncs a veure si és difícil l'important ja és sèrie per tant estarem molt contents si a més a més s'hi pot anar però si no, doncs no passa res a continuar treballant de la mà de la l'Ester d'Algo. i acabem el programa d'aquesta setmana dels Esports al del Punt i ho fem amb Futbol Sala amb la presència d'en Xavier Ferrarons del futbol de Sala Vall que ens informa també de les activitats del cap de setmana bon dia Xavier bon dia Rafael aquesta setmana es comencen a disputar les, la primera jornada de, la, de les nostres lligues de, de diferents categories de futbol sala a la província de Girona. Eh, perquè fa a Vall d'Obrega participem, com ja sabeu, en dos equips. Eh, l'equip juvenil es desplaça a la pista del Tordera dissabte a la tarda i l'equip sènior jugarà diuenç a la tarda a les 6 a Vall d'Obrega contra el riu de Llots. Esperàvem tenir un principi de temporada i, bueno, dilluns us informo de, de com ha anat això. Gràcies per tot i fins la pròxima. Doncs fins aquí l'activitat esportiva. Per al que fa aquestes prèvies del cap de setmana, ens retrobem dilluns a partir de dos quarts de dues al migdia i de dos quarts de vuit del vespre, per saber què ha passat. I més informacions, dilluns parlarem de la Radical, mar marbre aquestes proves d'aquesta Radical, organitzada per el Radical Swim, i ho farem a la nostra sintonia, com sempre també parlant amb la gent que organitza en Gerard Alemany, entre ells. Doncs res... Salutacions i fins dilluns. Que tingueu molt bon cap de setmana. A reveure'n.